Kaplöpningen i rymden går in i en hektisk och dramatisk fas i början av året. Redan 1961 hade Sovjet lyckats med de två första bemannade rymdfärderna. Kosmonauterna Gagarin och Titov hade snurrat sammanlagt 18 varv runt jorden. Nu måste USA ta revansch. Efter tio inställda starter sitter amerikanen John Glenn i sin kapsel för elfte gången. Det är den 20 februari. Det riker en aning från botten på raketen... 10 sekunder kvar. 8 7 6 5 4 Nu är rälsflågor. Nu ryker det. Ett enormt moln, raketen ligger stilla. Nu lyfter den. Ett enormt jubel här på press. den sprutar eld mot en blå himmel. Den ökar fart. Det taget rakt upp, fortfarande med, med en elstråle som måste vara mot en 10-15 meter. Nu är den faktiskt taget rakt ovanför mig här, jag tittar rätt upp mot en absolut blå himmel, solen ligger lite till höger av mig. Nu är raketen rakt ovanför mig här, jag tittar ungefär, man tänker sig rätt in i en spis, jag ser fortfarande eldslågan. Och ljudet dör sakta bort. Sveriges radios Arne Thorén rapporterar direkt från Cape Canaveral. John Glenn susar tre varv runt jorden i sin Mercury-kapsel. Fyra timmar och 56 minuter tar färden. Glenn mår utmärkt och rapporterar hänfört om den fantastiska utsikten a couple of hundred yards behind me it was beautiful äntligen överste löjtnant John Glenn upp i rymden ni hörde hans röst från 25 mils höjd ovan jordytan och så vidare runt jorden i sin rymdkapsel så är det då verklighet bakom rapporterna från Cape Canaveral USA har fått sin första astronaut kring jorden han blev i världshistorien den tredje raden ryssarna Gagarin och Titoff heter ju som vi alla vet hans föregångare Nyheten om Glenns Glänsfär dominerar ikväll. Han befinner sig ännu i sin kapsel, Vänskap 7, i omloppsbanan om cirka 89 minuter varvet. Hastigheten är 28 000 km i timman. Och han är just nu inne på andra varvet.